Гаррі відчув, як друзі заступили собою Джині. Він теж зробив кроку бік, щоб закрити її спиною. Пророцтво притис до грудей. Якщо нападете на нас, то розіб'єте оцю штуку, застеріг він Белатрису. Не думаю, що ваш шеф дуже зрадіє, якщо ви повернетеся без неї. Белатриса не ворухнулася тільки дивилася на нього, облизуючи язиком тонкі губи. «До речі, – овів далі Гаррі, – про яке пророцтво йдеться?» Не знав, що робити, тому й спитав. Невілова рука, що торкалася його, тремтіла. Відчував на потилиці ще чиєсь швидке дихання. Сподівався, що друзі міркують, як вибратися з халепи, бо його голова була порожня. «Про яке пророцтво? перепитала Белатриса. І на її обличчі з'яв'яла посмішка. «Гаррі Поттер, ти що, смієшся?» «Ні, не сміюся», – заперечив Гаррі, поглядаючи то на одного смертежера, то на другого, шукаючи найслабшу ланку, проміжок, у який можна було б прослизнути, «Навіщо воно, Волдемортові?» Кілька смертежерів засичали. «Ти смієш вимовляти його ім'я?» – прошепотіла Белатриса. «Так», – відповів Гаррі, міцно стискаючи в руці скляну кулю, в очікуванні нових спроб вирвати її чарами. «Я легко вимовляю ім'я Волстулепельку!» – крикнула Белатриса. Як ти смієш вимовляти це ім'я нечистими вустами? Як ти смієш оскверняти його своїм язиком покруча? Як смієш? А ви не знаєте, що він теж покруч? Відчайдушно урвав її гарі. Герміона аж застогнала в нього над вухом. Ваш Волдеморт! Його мати була чаклунка, але тато – магл! Чи, може, він вам казав, що чистокровний? Закляк? Ні! З чарівної палички Беллетриси Лестрандж вирвався червоний струмінь, але Малфой одразу відхилив його в бік. Закляття влучило в полицю за півметра від гарі і розбило кілька скляних куль. Дві перламутрові білі, мов, привиди і плинні, наче дим, Постаті здійнялися з розбитого скла, розкиданого по підлозі, і заговорили. Їхні голоси перепліталися між собою, тож можна було розібрати лише уривки, та й ті заглушували крики Мелфоя та Пелетриси. «Сонце стояння матиме новий!» – промовив образ старого бородатого чоловіка. «Не нападай!» Нам це пророцтво потрібне. Він посмів, як він сміє, незв'язно верещала Белатриса. Стоїть отут, брудний покруч. Зачекай, поки здобудемо пророцтво, горлав Мелфой. І потім ніхто не прийде, виголосила примара молодої жінки. Два образи, що зринули з розбитих куль, розчинилися в повітрі. Від них і від їхніх колишніх осель залишилися тільки скляні друзки на підлозі. Проте вони підказали Гарі одну думку. Але як поділитися нею з друзями? «Ви мені не сказали, що такого важливого в цьому пророцтві, яке я мав би вам віддати». Почав він тягти час. Ледь помітно пересунув убік ногу, шукаючи ноги друзів. — Потере, не треба водити нас за носа, — застеріг Мелфой. — Нікого я не воджу, — заперечив Гаррі. А самі далі крадькома шукав чию-небудь ногу. Нарешті наткнувся на чиюсь і наступив почув за спиною ледь чутний зойк і зрозумів, що то була нога Герміони. «Що?» – прошепотіла вона. хіба Дамблдор тобі не розповідав, що згадка про причину появи твого шраму зберігається в глибинах відділу таємниць?» – глузливо запитав Мелфой. «Я... що?» – розгубився Гаррі і на якусь мить забув про свій задум. «До чого тут мій шрам?» «Що?» – настирливіше зашепотіла за спиною Герміона. «А як же так?» – з лиховісною втіхою спитав Мелфой. Дехто зі смертежерів знову зареготав. А Гаррі скористався цими прошепотів Герміоні майже не розтуляючи губ. Горміть полиці!» «То Дамблдор нічого тобі не сказав?» – перепитав Мелфой. Ну, тоді зрозуміло, потре, чого ти не прийшов раніше. Темний лорд ще дивувався, чому... Коли я скажу «давай», ти побігне відразу, коли він показав тобі у снах, де ця куля захована. Думав, що ти з природної цікавості захочеш почути точні слова. «Он як?» – сказав, аби щось сказати Гаррі не так почув, як відчув спиною, що Герміона переповідає його наказ іншим, і тому намагався розмовою відвернути увагу смертежерів. «То він хотів, щоб я прийшов по цю кулю? А чому?» «Чому?» Мелфой, здавалося, страшенно зрадів. «А тому, Поттере, що забрати пророцтво з відділу таємниць, Можуть лише ті, кого воно безпосередньо стосується. Темний лорд це з'ясував, коли змушував інших його викрасти. А чому він хотів викрасти пророцтво, що стосувалося мене? Вас обох, Поттере, обох. Невже ти ніколи не задумувався, чому темний лорд хотів убити тебе ще немовлям? Гаррі втупився в щелини маски, крізь які виблискували Мелфоєві очі. Невже це пророцтво було причиною смерті його батьків? Причиною появи його шраму блискавки? Невже він тримає в руці відповідь на всі ці запитання? Хтось напророкував про мене і про Волдеморта? неголосно перепитав Гаррі, дивлячись на Луціуса Мелфоя і міцно стискаючи пальцями теплу скляну кульку. Була вона не більше заснича і шорстка від прикипілого пилу. «А він змусив мене прийти і забрати це пророцтво для нього? А чого ж він не прийшов сам?» «Сам?» аж зайшлася божевільним реготом Белатриса. Щоб темний лорд приходив у Міністерство магії, де всі так мило ігнорують його повернення? Щоб з'являвся тут перед Аврорами, які марнують час на пошуки мого любого двоюрідного братика? То він послав вас виконати за нього всю брудну роботу, уколов Гаррі. Спочатку змушував викрасти пророцтво Стержеса, потім Боуда. «Дуже добре, Поттере, дуже добре!» – протяг Фой. «Темний лорд знає, що ти маєш голову на пле. Давай!» – крикнув Гаррі. П'ять голосів за його спиною гримнули «Редукто!» П'ять заклять полетіли в п'ять різних боків, і полиці, в які вони влучили, негайно вибухли. Височенні стелажі захиталися, а сотні скляних куль порозбивалися на друзки. З них вилітали перламутрово-білі постаті, що зависали в повітрі, а їхні голоси, з не якої минувшини, відлунювали серед оглушливого тріску скла і дерева серед уламків, що густим дощем сипалися на підлогу. «Тікайте!» – загорлав Гаррі, а зі стелажів, що загрозливо хиталися, летіли нові, нові скляні кулі. Гаррі схопив Герміону за мантю і поволік за собою, прикриваючись другою рукою від друзок скла, що падали з гори. Якийсь смертежер Кинувся до них крізь хмару пилюки, і Гаррі щосили вгатив його ліктем у пику, приховану маскою. Усі кричали, хтось горлав від болю, лунав оглушливий тріск, полиці падали одна на одну, а химерні уривки пророцтву лунали з безлічі кульок. Гаррі побачив, що шлях попереду вільний, повз нього. Затуляючи голову руками, промчали рон Джині Луна. Щось важке вдарило його в щуку, але він лише пригнувся і побіг далі. Чиясь рука схопила його за плече. Почув Герміонин крик Закляктус! і рука негайно його відпустила. Добігли до кінця дев'яносто сьомого ряду. Гаррі повернув праворуч і побіг ще швидше. Чув за спиною кроки і голос Герміони. Вона підганяла Невіла. Попереду були відчинені двері, крізь які вони сюди зайшли. Гаррі вже бачив мерехтливе сяйво схожого на дзвін ковпака. Шаснув у двері, міцно стискаючи в руці пророцтво. Зачекав, поки всі перестрибнуть поріг, і, грюкнувши, зачинив двері. «Колопортус!» – видихнули Герміона, і двері запечаталися з химерним чваканням. «А де... де всі інші?» – захекано спитав Гаррі. Йому здавалося, що Рон, Луна і Джинні бігли попереду, що вони чекають їх у цій залі. Але тут нікого не було. «Мабуть... мабуть побігли не в той бік?» – з жахом прошепотіла Герміона. «Слухайте...» – теж прошепотів Невілл. За дверима, які вони щойно запечатали, чулися вигуки і біганина. Гаррі притулив до дверей вухо і почув Мелфоєве гарчання. «Покинь, Нота! Покинь, кажу!» «Його рани ніщо порівняно з тим, що зробить темний лорд, якщо ми втратимо пророцтво!» «Джаксон, сюди! Треба організуватися! Ділимося на пари і шукаємо дітлахів!» Тільки будьте обережні з Поттером, поки не заберете в нього прородство. Інших, якщо треба, можна вбивати. Белатрисо, Родольфусе, вийдіть ліворуч. Креб з Рабастаном біжить направо. Джаксон, Дологов, до тих дверей попереду. Макнейр та Ейвері сюди. Руквуде, туди. Мульцибер іде зі мною. Що нам робити? запитала в Гарі Герміона, трусячись усім тілом. Насамперед, не будемо тут чекати, поки нас знайдуть, відповів Гаррі. Тікаймо від цих дверей. Якомога тихіше вони пробігли по мерехливий ковпак, де скрихітного яєчка постійно вилуплювалося і знову поверталася в нього пташка колібрі. Майже добігли до входу в круглу залу, коли Гаррі почув, як щось велике і важке вгатилося в запечатанні герміоною двері. «Відійди!» – наказав хтось хрипко. «Алогомора!» Двері вилетіли, а Гаррі, Герміона і Невіл кинулися під столи. Бачили, як наближаються краї двох смертежерських мантій і чули кроки. «Вони могли вибігти в коридор». — припустив хрипкий голос. — Перевір під столами! — порадив другий голос. Гаррі побачив, як згинаються коліна смертежерів, а виставив з-під стола черівну паличку і вигукнув Закляктус. Струмінь червоного світла влучив у найближчого смертежера. Той гепнувся спиною на високий стоячий годинник і перекинув його на підлогу. Але другий смертежер встиг відскочити і ухилитися від гаряного закляття. Тепер він уже й сам спрямував чарівну паличку на Герміону, яка виповзала з-під стола, щоб краще прицілитися. Авада Гаррі стрибнув і схопив смертежера за коліна. Той повалився додолу і не влучив у Герміону. Невіл аж стола перекинув, так спішив допомогти. Не тямлячись, наставив чарівну паличку на них обох і вигукнув «Експеліармус!» Як Гаріна, так і Смертежерова палички вислизнули їм з рук і полетіли до входу в залу пророцтву. Обидва зірвалися на ноги і помчали за паличками. Смертежер попереду, а Гарі на півкроку позаду. Приголомшений тим, що зробив, Невіл побіг за ними. «Гарі, відійди!» – закричав Невіл – сповнений рішучості виправити помилку. Гаррі відскочив, а Невіл прицілився і загорлав за кляктус. Струмінь червоного світла пролетів над самісіньким смертежеровим плечем і влучив у стіну шавку, де було повно різноманітних годинників. Шавка впала на підлогу і розлетілася, вибухнувши на всі боки битим склом. А тоді Застрибнула назад на стіну і знову стала як нова. А замить ще раз упала і вибухла. Смертежер схопив свою черівну паличку, що лежала на підлозі біля мерехтливого скляного ковпака. Гаррі пірнув під найближчий стіл. Смертежер обернувся, але його маска перекосилася і він нічого не бачив. Зірвав її вільною рукою і закричав «Закля! Закляктус!» Встигла попереднього Герміона, яка щойно їх наздогнала. Червоний струмінь ударив Смертежера в груди. Смертежер заумер з піднятою рукою. Його черівна паличка впала на підлогу, а сам він повалився спиною на скляний ковпак з колібрі. Гаррі чекав, що зараз почує дзенькіт розбитого скла. І Смертежер сповзе на підлогу. Натомість його голова провалилася крізь поверхню ковпака, наче то була мильна бульбашка. І Смертежер завмер горілиць на столі. А його голова так і стриміла в ковпаку, де мерехтів сліпучий вихор. «Акція — Акція черівна паличка! — крикнула Герміона. Гаряна паличка прилетіла з темного кутка прямо їй у руку. І вона кинула її йому. «Дякую», – проказав Гаррі. «Змиваємося звідси». «Дивіться!» – з жахом вигукнув Невіл. Він не відводив очей від смертежерової голови в скляному ковпаку. Усі троє підняли чарівні палички, але ніхто не завдав удару. Роззявивши роти, вони отетеріло дивилися на те, що сталося з головою смертежера» вона швидко зменшувалася і лисіла. Чорне волосся і щетина зникали під шкірою, щоки ставали гладенькі, а череп округлювався і вкривався ніжним пушком. товстої, м'язистої шиї смертежера, який досі намагався звестися на ноги, тепер химерно стирчала голівка немовляти. Аж ось на їхніх очах ця голівка знову почала Розбухати до початкових розмірів, а з маківки й підборіддя проросло густе чорне волосся. Це час, благоговійно промовила Герміона. Час. Смертежер потрусив своєю бриткою головою, намагаючись отямитися, але не встиг, бо голова знову стала дитячою. У сусідній залі хтось крикнув. Тоді почувся тріск і вереск. «Рон!» – закричав Гаррі, швидко відвернувшись від ковпака з його потворним видовищем. "Джині, Луна!» «Гаррі!» – зойкнула Герміона. Смертежер витяг голову з-під ковпака. Вигляд у нього тепер був чудернацький. Його дитяча голівка заходилася плечем а то руки небезпечно розмахували на всі біч, трохи не зачепивши Гаррі. Той ледве встиг пригнутися. Гаррі підняв чарівну паличку, але Герміона на превеликий подив схопила його за руку. «Не можна кривдити дитину!» Сперечатися було ніколи. У залі пророцтв тупотіли кроки, вони наближалися, і Гаррі із запізненням зрозумів, що не треба було йому кричати і видавати себе. Тікаймо. гукнув він. І залишивши позаду потворного смертежера з дитячою голівкою, вони кинулись до відчинених дверей, що вели до темної зали. Пробігли вже половину відстані, коли Гаррі помітив, що назустріч їм через темну залу мчать ще двоє смертежерів. Завернув ліворуч. Разом з друзями влетів у темний захаращений кабінетик і зачинив за собою двері. Колопо почала Герміона та не встигла закінчити закляття, бо двері рвучко відчинилися і смертежери вірвалися в кабінет. Обидва тріумфально заволали «Імпедімента!» Гаррі, Герміону і Невіла збило з ніг. Невіла кинули через стіл, і він зник з очей. Герміону, що врізалася в книжкову шафу, засипало важкими книжками. Гаррі гупнувся потилицею об кам'яну стіну, з очей йому посипалися дрібні іскри, і якусь мить він був такий запаморочений і очманілий, що ні на що не реагував. «Ми його впіймали!» – загорлав найближчий до Гаррі смертежер. «Тут, у бічному кабінеті!» Сіленціо! крикнула Герміона, і в смертежера пропав голос. Він і далі роззявляв рота крізь проріз у масці, але не чути було ні звуку. Його відштовхнув другий смертежер. Петріфікус тоталус. закричав Гаррі, щойно другий смертежер підняв чарівну паличку. Смертежерові руки й ноги зліпилися докупи. І він, наче дошка, гепнувся до лілиць на килимок у гарі під ногами, не в змозі поворухнутися. Молодець, га! Але смертежер, якого Герміона щойно позбавила мови, хльоснув з чарівною паличкою, мов, батогом. Смужка якогось пурпурового полум'я пронизала Герміоні груди. Вона зойкнула, мов би, від подиву. Повалилася на підлогу і завмерла. Герміону! Гаррів впав біля неї навколішки, а Невіл швидко поповз з-під стола, тримаючи на чарівну паличку. Смертежер, що силив, вдарив Невіла ногою. Його черевик розламав надвоє Невілову чарівну паличку і зачепив обличчя. Невіл завив від болю і скрутився на підлозі, затуляючи рота й носа. Гаррі крутнувся, тримаючи на поготові чарівну паличку, і побачив, як смертежер зриває себе маску і цілиться чарівною паличкою просто в нього. Гаррі впізнав з фотографії в щоденному віщині це довге, бліде й викривлене обличчя. Перед ним був Антонін Дологов, чаклун, що замордував преветів. Дологов криво посміхнувся. Вільною рукою показав на пророцтво, що його Гаррій далі стискав у руці. Тоді на себе, потім на Герміону. Хоч він і не говорив, усе було зрозуміло і без слів. «Віддай мені пророцтво, або буде те саме, що й з нею». «Ніби ти все одно нас не вб'єш, коли я віддам», – скривився Гаррій. Жах, що його охопив, заважав чітко думати. Він стискав Герміонине плече, ще тепле, але не наважувався на неї глянути. Хоч би вона не померла, хоч би не померла, я буду винен у її смерті. «І за що, Арі?» – люто пробил котів з-під столу Невіл, ніс якого був переламаний, а з рота на підборіддя текла кров. «Не, не влавай йому!» За дверимо щось гупнуло, і Дологов озирнувся. У дверях з'явився смертежер з дитячою голівкою, що аж заходилася плачем. Його величезні кулаки некеровано махали на всі боки. Гаррі скористався нагодою «Петрифікус тоталус!» Дологов не встиг захиститися, закляття влучило в нього. Смертежер повалився на свого дружка, і обидва завмерли на підлозі. «Герміоно!» Гаррі почав її трясти одразу, як смертежер з дитячою голівкою кудись поповз. «Герміоно, прокинься!» «Він її з'йобив?» виполз із-під стола і став біля неї навколішки Невіл. Ніс його швидко розпухав, а кров'ю шили не спиняючись. «Не знаю». Невіл намацав Герміонине на зап'ястя. Гаррі, пульс є, це точно. Гаррі охопила така хвиля полегкості, що аж запаморочилася голова. Вона жива? Думаю, що так. Якусь мить Гаррі пильно прислухався, чи не чути ще кроків. Але з сусіднього приміщення долинало тільки й лепет смертежера з дитячою голівкою. Невіле, ми близько до виходу, прошепотів Гаррі. Поруч з тією круглою залою. Якщо до того, як з'явиться решта смертежерів, нам пощастить її перебігти і знайти потрібні двері, ти понесеш Герміону коридором прямісінько до ліфта, а тоді когось знайдеш, здіймеш тривогу. А ти що робитимеш? Невіл витер рукавом закривавленого носа. Я мушу знайти всіх інших, відповів Гаррі. Тоді я піду з тобою, рішуче сказав Невіл. А Герміона. Візьмемо її з собою, наполягав Невіл. Я її понесу, а ти шукатимеш наших. Він устав і взяв Герміону за руку, рішуче дивлячись на Гаррі. Той завагався, а тоді взяв її за другу руку і допоміг завдати безвольне тіло Невілові на плечі. — Чекай! — Гаррі підняв з підлоги Герміонину чарівну паличку і тицнув її Невілові в руку. «Пригодиться — Пригодиться! Невіл відкинув ногою уламки своєї чарівної палички, і вони помалу рушили до дверей. Бабуся мене приб'є, бідкався Невіл, і кров з його носа аж хлюпала. Паличка була ще дідова. Гаррі зазирнув у двері і уважно придивився. Смертежер з дитячою голівкою лементував, натикався на різні предмети, топтав старовинні годинники, перекидав столи, а засклена шавка, в якій... Подумав Гаррі, мабуть, зберігалися часовороти, все собі падала, розбивалась і знов опинялася на стіні як нова. Він нас не помітить, прошепотів Гаррі. Ходімо. Тільки не відставай. Вони вислузнили з кабінету і рушили до дверей у чорну залу. Невіл заточувався під вагою Герміони. Двері зали часу Зачинилися за ними, і стіни закрутилися знову. Від недавнього удару по потилиці Гаррі нетвердо стояв на ногах і бачив усе трохи розмито. Коли стіна нарешті зупинилася, він примружив очі і з розпачем побачив, що герміонині, а вогнені хрести з дверей позникали. Куди ж нам тепер? Та не встигли вони вирішити, куди йти, як одні двері відчинилися, і з них вискочили три постаті. «Роне — Роне! — кинувся до них Гаррі. — Джині, що з вами? — Гаррі! — захихотів Рон, схопив Гаррі за мантію і втупився в нього нетвердим поглядом. — Ось і ти! Ге-ге! Ти такий смішний, Гаррі! Весь розпатлений! Обличчя Врона було бліде а з кутика рота сочилася темна цівочка. Наступної миті коліна в нього підкосилися, але він і далі тримав за мантію Гаррі, який аж вигнувся, мов, лук, щоб і собі не впасти. «Джинні?» – злякано запитав Гаррі. «Що сталося?» Та Джинні лише похитала головою, сповзла по стіні на підлогу і сіла, важко дихаючи і тримаючись за ногу. «Думаю, в неї перелом. Я чула, як щось тріснуло», – прошепотіла Луна і схилилася до неї. Луна, здається, єдина не постраждала. «Їх було четверо, і вони нас загнали в залу з планетами. Там так дивно. Ми якийсь час просто пливли в темряві». «Гаррі, ми зблизька бачили Уран!» – знову кволо гигикнув Рон. «Врубався, Гаррі, ми бачили урани! Ге-ге-ге!» У кутику ронового рота надулася і луснула кривава бульбашка. Так ось один з них упіймав Джині за ногу. Я використала зменшувальне закляття і метнула йому в пику Плутоном, але луна розпачливо показала на Джині, яка ледве дихала і не розплющувала очі. «А що з Роном?» – зі страхом поцікавився Гаррі, бо Рон не переставав хихотіти, чіпляючись за Гарріну мантію. «Не знаю, чим його закляли», – сумно відповіла Луна, «але він став трохи дивний. Я його ледве сюди дотягла». «Гаррі!» – Рон потяг його до себе, щоб сказати на вухо, кволо хихочучи. «А знаєш, хто ця дівчина Гаррі?» «Це лунатичка. Лунатичка Лавгуд. Ге-ге-ге!» «Ми мусимо звідси вибратися», – рішуче сказав Гаррі. «Луно, зможеш допомогти Джині? «Так», – луна заклала чарівну паличку собі за вухо, обняла Джині рукою за талію і спробувала підняти. «Звичайний вивих, я можу і сама», – запротестувала Джинні та вже наступної миті повалилася на бік, хапаючись за лону. Гаррі закинув Рону руку собі на плече, як це робив влітку з Дадлі. Озирнувся. У них був один шанс із дванадцяти з першого разу вгадати потрібні двері. Повалік Рона до дверей. Їм залишалося буквально пів метра, коли з протилежного боку зали Різко відчинилися двері, і увірвалося троє смертежерів на чолі з Белатрисою Лестранж. «Ась вони!» – закричала Белатриса. По залі шугнули приголомшливі закляття. Гаррі влетів у двері, безцеремонно скинув себе барона і кинувся назад, допомогти Невілові з Герміоною. Вони встигли перестрибнути поріг і зачинити двері перед самим носом Белатриси – «Колопартус!» – вигукнув Гаррі і почув, як у двері з того боку з розгону врізалося троє тіл. «Нічого!» – почувся чоловічий голос. «Я й інші двері!» «Ми їх упіймали! Вони там!» Гаррі озирнувся. Вони були в залі мозку. І справді, уздовж стін було багато інших дверей. Почув здалеку кроки смертежерів, щоб бігли їх відчиняти. «Луно, Невіл, поможіть!» Вони утрьох заметалися по залі, запечатуючи всі входи і виходи. Гаррі наштовхнувся на стіл і перелетів через нього. Так поспішав до наступних дверей. «Колопортус!» За стіною лунали швидкі кроки. Час від часу чиєсь важке тіло гупалося в чергові двері, аж ті тріщали і здригалися. Луна й Невіл Зачекловували двері уздовж протилежної стіни. І тут, коли Гаррі добіг уже до самого кінця кімнати, почувся лунен крик: Коло ай. Він озирнувся і побачив, як дівчина відлетіла вбік. У двері, що їх вона не встигла запечатати, ввірвалося п'ятеро смертежерів. Луна вдарилася об стіл проїхалася по ньому і впала з другого боку на підлогу, розпростершись так само нерухомо, як і Герміона. «Хапайте, Поттера!» – заверещала Белатриса і рвонула до нього. Він крутнувся і чкурнув у протилежний бік зали. Був у безпеці, поки вони боялися влучити в пророцтво. «Гей!» – церон зіп'явся на ноги і поплентався до гарі, п'яно похитуючись і хихочучи. «Гей, Гаррі! Тут є мізки! Прикольно, правда, Гаррі?» «Роне, відійди, принися. Але Рон вже націлився чарівною паличкою на резервуар. «Чесно, Гаррі, це мізки, дивися! Акціомозок!» Усі на якусь мить завмерли. Гаррі, Джинні, Невілл і всі смертежери – мимоволі обернулися до резервуара, з зеленої рідини якого вилетів, немов якась стрибуча риба, мозок. Спочатку завис у повітрі, а тоді помчав, обертаючись, до Рона. Із нього, немов рулони-плівки, розкручувалися стрічки рухомих картинок. «Ге-ге-ге, Гаррі, тебе!» – захихотів Рон, дивлячись, як мозок вивергає свої барвисті нутрощі. «Гаррі, ану помацай! Так прикольно! Рони, не займай!» Гаррі не знав, що станеться, коли Рон доторкнеться до цих летючих щупалець з думками. Але був певний, що нічого доброго не вийде. Кинувся до Рона, але той уже впіймав мозок простягненими руками. Щупальці торкнулися шкіри і умлівіч обмотали ронові руки, немов мов мотузки. «Гаррі, дивися, що ста...» «Ні, ні, мені не подобається. Перестаньте, перестаньте!» Але тоненькі стрічки вже обвили ронові груди. Він борсався і віддирав їх, а мозок присмоктався до нього, мов спрут. «Діфіндо!» – закричав Гаррі, намагаючись розірвати щупальця, які в нього на очах міцно обмотували Рона, але ті не піддавалися. Рон упав на підлогу, борсуючись з останньої сили. «Гаррі, він задушиться!» – крикнула Джині, яка не могла встати через перелом ноги. Тут з чарівної палички, котрогось із смертежерів, вилетів червоний струмінь і влучив їй в обличчя. Вона впала боком і знепритомніла. «Заклятус!» – верескнув Невіл, замахуючись Герміониною чарівною паличкою на смертежерів, що насувалися. «Закляктус! Закляктус!» Але нічого не сталося. Один зі смертежерів вистрілив приголомшливим закляттям у Невіла, але не влучив. Гаррі з Невілом залишилися вдвох. Проти п'яти смертежерів Двоє з яких стріляли Струменнями з сріблястого світла що пролітали повз хлопців Наче стріли І залишали в стіні за їхніми спинами Вибоїни Гаррі побіг А Белатриса Лестранш кинулася за ним Гаррі мчав залою З одною єдиною думкою Відвести смертежерів Якнайдалі від друзів Здається Йому це вдалося Смертежери рвонули за ним, перекидаючи стільці й столи. Але заклясти його не наважувалися. Боялися знищити пророцтво. Гаррі кинувся в єдині відчинені двері, крізь які забігли смертежери. На бігу благав Невіла залишитися з роном і якось допомогти йому звільнитися – Влетів у наступну залу і відчув, що підлога під ногами зникла. Він котився вниз, крутими кам'яними сходами, підскакуючи на кожному ряду, аж доки гупнувся спиною просто в западину, де на підвищенні височила кам'яна арка. Йому забило дух. Уся зала аж дзвеніла від смертежерського реготу підвів голову і побачив, що до нього спускається та п'ятірка, що була в залі моску. Ще стільки ж смертежерів з'явилося з інших дверей. Вони стрибали з лави на лаву, теж насуваючись на нього. Гаррі схопився, хоч ноги страшенно тремтіли і ледве тримали тіло. Пророцтво в лівій руці на диво залишилося неушкоджене а правою він міцно стискав чарівну паличку. Позаткував, озираючись і намагаючись не випустити з поля зору жодного смертежера. Наштовхнувся на щось тверде. То було підвищення з аркою. Не озираючись, виліз на нього. Смертежери зупинилися і втупились у гарі. Дехто був задиханий не менше за нього. Один страшенно кривавив. Дологов, позбувшись закляття тілов'язу, криво посміхався. Його чарівна паличка цілила Гаррі прямо в лице. «Усе, Поттере, ти програв!» ліниво проказав Луцівус Мелфой, і знімаючи маску. «Тому віддай мені пророцтво як чемний хлопчик!» «Нехай! Нехай вони всі заберуться, і я віддам його вам!» Розпачливо вигукнув Гаррі. Кілька смертежерів зареготали. Потере, ти не в тому стані, щоб торгуватися. Бліде Малфоєве лице аж розчервонілося від задоволення. Ти ж бачиш, нас десятеро, а ти сам. Дамблдор не навчив тебе рахувати. «Він не сам!» – пролунав у горі голос. «Ще є я!» Гаррі похололо в грудях. Невіл спускався кам'яними лавами, стискаючи тремтячою рукою Герміонину чарівну паличку. «Невіл, не треба! Вертайся до Рона!» «Закляктус!» – закричав Невіл, цілячись по черзі у смертежерів. «Закляктус! Закляк!» Один з найкремезніших смертежерів схопив Невіла за поперек і притис йому руки до боків. Невіл звивався і борсався, а смертежери реготали. — Це, здається, Лонгботом, — глузливо посміхнувся Луціус Мелфой. — Твоя баба вже звикла втрачати родичів заради нашої справи. Твоя смерть її особливою не засмутить. Лонгботом? Перепитала Белатриса, і лиха посмішка освітила її кістляве лице. Я мала приємність знати твоїх батьків.